Naiteu bidea, Kortiko egunak, Kortzikan segitu dituzu, iragan haste hundarrian, orduan, oi dura da, behaz kampotik din errien delegazione frangoi agertzen direla, e, gomitatuak direla, egun horieta dat, haurtengoetan ere alazen? Bai, alazen, hori da, e, kors, e, korsika liberak antolatzen ditu jardau naldi oiek, Eta ohitura du, ba, kanpoko hainbat borroken berri ekartzea kortira, eta orten ere hemen izan ditugu, bai Kurdistan go, bai Sardiniako, bai Kataluniako, bai Eskoziako, Adagoadeko, eta baita eskalerriko ordezkariak bakotxa bere borrokaren eta bere herriaren lentasunen berri maiteko, eta baita ere denon artean itzeiteko ba herrien eskatesuna diburuz eta herriek dituzten erronke jori buruz. Hala, eta nola egiten dute, Prezeski, gai horietaz hitz egiteko, zerren ba, bako bere realitate desberdinak bizi behititu? Hala, xe, raitat desberdinak dira, baina egia da azken urteotan, eta bereziki, Europa, Europa maian, ba, em, bizkortu indala autoeterniazio eskubiren inguruko ez da baida, erabakitzeko eskubiren egiten, E, e inguruko eztabaida hor oso presente da, e, dago maigaina dago batez ere Eskoziarek haien referendumarekin e, horrela jarri zutelako eta euskarri horri lotuta eldu diote eztabaida horri aurten e, panela ezberdinak izan izan dira batean adibidez elkartzukatu dute E, azaguat eta Kurdistan emanen direne borrokat, azaguat jendeak esagutzen bueno, ez duen da, lurralde bat Mali iparraldean kokatzen dela, argelia eta... eta... Amai artean, tan bizi dire tribu ezberdinak e, batzuk berberak e, eta eskatzen dute haien autodeterminazioa, eta kurdistanek gertatzen den bezala, e, bi herri horiek borroka latzenmaten dute gaur egun e, muturreko islamista armatu oien kontra, eta biek pairatzen dute haien gobernugobernen e, jazarpena. E, azagoa den kasuan e, Maliko gobernuaren jazarpena bairatzen dun, e, Franziko armadak ematen dion laguntzarekin, eta Kurdistanen kasuan Turkiako e, armadaren e, jazarpena. Hori panel batean ez zabaidatu zen, eta beste batean itzegintzen gehiago, babai Katalunian eta bai Eskozian emandako irabakitzeko eskuidearen e, e, prozesuak, ez? Eta gure kasuan, euskal herriaren kasuan, horta hitzein genuen irabakitzeko eskuidearen e, inguruan, baina baita ere hitzein genuen korsikarrekin batera, bi herrien zabaldu den, aro Berriari buruz, hau da, bi herrietan erakunde armatu batzuk, luzez, borrokatu zutela e, alde batean, e, batean jarri dituzte e, armak eta zabaldu dute e, nola prozesu e, erabat politikoa eta horren inguran intzatu ginen bai korsikarrak eta baita Euskaldunak pertenu. Hala, eta hor eh, preso politikoen zat, gara Korsikako preso politikoen zat, amnistiak aldera bat, eh, egindu eta handizki eh, alde bostkatu Korsikako eh, legebiltzarrak edo asamladak? Bai, ala se, han em, emengo erakunde... Civillac demagun Magon era edo gizartetik zabalduzan eh kanpaina bat e, amnistiaren alde, e, Korsikarrek momentu hontan baitute hogei gorako preso, persondei ez berdinetan, batzu borguko espetxean, baina beste batzuk oraindik ere e, kontinentean e, kontinentean e, daude. Eh momentu hontan eh mai gainan jarri da holako mozione bat eh alde. Eta hainbat e eudaletxetan onartua izan da, udaletxe erdian gutxi gora, bera? berreuntagorakoan e euntapikotan ja aurrera tera da, eta baita ere asamblean. Eta oain e beraiekola nazalduta, oain duten erronka nagusia da, nola baita eskakizun horri e zei bilbide praktikoa ematen dioten zeren galdegita hamiztia bat eh, ondo da, baina gero amnistia bat gauzatzeko, eh, onbar da, amnistia lege bat edo hamiztia proposamen bat, eta han zaitasun gehiago egon, egon daitezke. Eta zaitasunakon hartzen dituzten beraiek baita ere, indar politikoen artean, eh, ba nola baita, lege horren, mamiaren inguruan adostasun batera iristeko. Edozen kasuan, egia da... Lortu dutela presoen handeko e, aldarrikapen aldarri hori maiganean jartzea eta horren inguran politikari guzik eta movimendu guzik e, bere hitza eman mintzen behar dute. Eta hor dut zein zurtan, beraik esperantza gertzen dute, hurren gorteotan e, ba, pausu batzuk emateko, zer negila da armak isildu direla e, korsikan, presoen handeko egoera bat ematen ematen da, lasaitasun egoera bat ematen da nirla, eta daik e, pentsatzen dute aurre pausuak eman behar direla presoen, hauzian, baina bai euskal herriaren kasuan eta bai kosikaren kasuan momentuz gobernuk ez dute inolako urratxikeman zentzu eh, hortan, ez da beraieko nartzen dute aurrera begira ere bai eh, borroka handia eman manberko utela, zabala akordeak lortuta guziekin aurrera damateko haien aldarrikapen hori Maiteko bideak atxetaria dugu gomita, goizberri saio hontan, honeken ditugu kortiko egunak kortzikan iragandirenak dola zomaitegunan, behar zango abertzalen eta beste popular en elgeritan attze bat dela eta maiite bea zergan daukuzu. Amnistiaren aldeko kanpaina azkar bat bihartua dutelaan, Korxikalpreso politikoen amnistia galdegiteko, egiteko eta gargi dena da badela olako adostasun zabal batta, ara nola koktsikako asambla dan? Nola zizplikatzen nalda? A dos tasun hori, jak inaz, ez direla asambla daugotan biste dena. Denak eta augundik ere, abertzaleak? Bai, egia da, azken urteotan aldak eta abatzuk eman, eman, eman, eman dira lako zikan, eta sigurazki horreatikan FLNZek eman zuen bere bere urratsa horrela azaltu ziguten e, igandean egindako mitina non aurkeztu zuten baitare haien e, urrengo hauteskundetako hautagaiak eta barrekoak ez eh? haiek e, garrantzi handia ematen dioten abenduan izanen diren hauteskundei lehenengo hauteskunde e, lurralde edo territorial de OEI enaldiko irla oso hartzen dalako hautes e, eremu, eremu bat e, bezala eta horrek eman dezake beste motzako gehiengo bat e, asamblea asamblea horretan zentzu hortan eh, nacionalistak danak ez daude elkartuak, eta egia da eh, diferentziak badituzte, baina egia da, haman e, komunpunchu batzuen inguruan adostasun handia dituztela eta aukerak ikusten dituztela aurrera begira lehengo itsulian agienez baina bigarren itsulitik egotik hainbat akordiotara iristeko horrek noski aldatuko luke harreman e, harremane indarra arreman indarra e, korsikan eta baita ere parisi, parisi buruz ez mm. ordunbereik interpretatzen dute hainbat hainbat e, alderdik ere E no labait ikusi dutela hori edo nahiago izan dutela bere burua kokatu aurrean zian ikusten den panorama horren aurrean eta aldatu dute baitare haien haien jarrera. Sentsurtan bai lurralde eskakizunen inguruan bai Korsikarraren inguruan, hizkuntzaren inguruan, baita preso, presoen inguruan e, haitzinera, teraman dituzte haien proposamenak Hala behaz uh, Kortzikako, egoera hori ezagutzen ez entzat, teramek da, badirela bi alderdi abertzalen agusi Kortzika libera eta femua Kortzika aurkestela uh, dituzu edo zer dira uh, desberdientasunak bila de Magunfemo Corsica eh Billsen direta eh no no eh, plataforma edo politiko eh Naiko Berria eh, jendeak seguraski es algúno algún go, go, go do, bueno, bate, eta da Simeón Irena, ez, Esan daite historiko abertzale historiko bat eh ba bere semeak E, nolabaiz egidatu gidatu du e, proiektu politiko berri hori, gehien bat Bastian, azkenaz, hautezkundetak lortu zuen Bastiako e, alkatea bilakatzea, eta hori Jausi historikoa ti sandallaekin den zuenet eh Corsican Beti alguien du du edo alderdi sozialista edo eskuineko alderdi ezberdinak gain batean RPR ez gero ese eh bueno me eta momento hontan poz lortu dute eh piska bat simboloa den hiriburu batean e, nazionalista bat egotea ba, hausapez e, gisa ez. E, a, plataforma hori da, nazionalista moderatuen, hamen ditzen bezala, a, nazionalista moderatuen e, e, plataforma edo proiektu politiko e, berria, nahiko personalista e, figura horren ingurale nahi aipatzen nun bezala. Eta e, hori da, alderdi, alderdi bat, emaitza honak lotzen e, ari dira azten haute eskundetan, eta emaitza honak aitortzen dizkidoten horren haute eskundetan, ere, eta besta aldetik dago, korsika liberak gehiago E, ordezkatzen dula e, mugimendu abertzale eskertiar historikoa ez Bere referentzia nagusia FSLFNNC izan izan dela Igandean izan zan nikinen baitare e, banla baite horrela onartu onartu zuten haien laguntasuna a dire 7 oraindian ohindikan plandeinitatean orain diren militante hoei. Baina egia da hauteskunde sistema aldatuta eta batez ere e, ba, territorial hauteskunde e, hoei begira bien artean auto Haukera handia esango lituzketela ba zeurazkik ba gehiengo berriak e, e, lortzeko. Hare gehiago kontutan izanik bai ezkerra eta bai eskuina oso zatituta dago dagoela momentu ontanko zikantzergatik. Horain arte, beti hautezkundak pasatu dire logika baten baitan. Iparra egoa, ez? Baste inguruan, aiazio inguruan. Eta horren arabera sortzen ziren ere bai, ez dakit nola esan, klan, klan politikoak edo leadership politikoak. Momento hontan nola joa tengara eauteskunde eremu bakar hortara, horrek suposatu zu suposatu du alderdi tradizionaletan sekulako borrokak egotea zerrendengatik. Hau da, e, iparra ta igualdeko leadership hoyen artean eta bar, Eta suposatzen da e, zerrendazko egongo direla hauteskunde hoietan eta horrek bai legunduko diela e nazionalisteiabertsaleei, ez? Uhum. Hala bai, eta funtziona Corsika liberako eh, zangi talamonik eh, errandu, behaz egin idaiak nagusi direla, kortzikan eta eh, sekolako esperantza badutela, eh, datorren abenduko, hautezkunde hori erbikida. E, bai, engiltzak monik egin zuen diskurtsoa, nik esango nuke oso diskurtso realista, realista izan, izan zala, eta momentu konkreto batzutan argi eta garri izan zuen berai bedaileke prestutasun osoa zeukatela, indar bilketari egiteko. Hori bai, zein oso argi, ze e, puntuen inguruan itzein nahi dute. Hau da, haientzako zako zein diren lentasuna. Ba, da, le, lentasuna politika fiskal berri bat martxan jartzea e, korsika. Lentasuna, lentasuna da sigurtatzea e, bigarren etxe inguruko politika irmo bat egiten dala berriz ere bai korsikarrak bilakatzeko haien lurraren eta hien etxe bizitzen e, jabe eta ez orain gertatzen den bezala. Aientzako, elentasunada, noski, e, korsikako hizkuntzaren e, e, inguruan ofizialtasuna lortzea, eta elentasunada baitare, amiztean aldeko, aldarrikapen orokor hori, bilakatzea lege bat, zera, bilakatzea lege proiektu bat, eta aurrera ateratzea. Ordu, e, nola baita elementu oien inguroan, lau elementu oien inguruan adostasuna agertu zun, edo prastotasuna agertu zun, adostasuna eta izteko. Ara, behaz, ba, dertu, abenduko hau tiskundi frango-interes garriek dira, korsika kaldehortan. hortan. hagi daxun horiek emalik. Maite? Bu, bon, milla esker suei, eta nahi arte.